Păzea se întoarce muș Crăciun de Pascal Brugner, editura 3, 2006, traducere din limba franceză de Marijan Vasiloiu. Într-o dimineață, moș Crăciun se trezi nespus de abătut, tocmai înțelesese ceva îngrozitor. Copiii nu-l mai iubeau, iar de respectat îl respectau și mai puțin. Îl tratau ca pe un moșneag pisălog, ca pe o vedetă răsuflată. Și dacă ar fi fost vorba numai de copii, toată lumea îl nesocotea. Nu era invitat niciodată, nici la festivalul de la Cannes, nici la Oscarul de la Hollywood, nici la marele premiu de Formula 1. Doi bani nu dădeau pe el. Era prea de tot. Atunci, trecând de la amărăciune la mânie, lua o hotărâre radicală. Va demisiona. Aș citit bine. Va demisiona. O să-l arată el cinei moș Crăciun. O să-i scrie secretarului general al Națiunilor Unite o scrisoare prin care o să-i aducă la cunoștință că nu se să mai asigure serviciile de Crăciun, nici pe data de 24 decembrie care vine și nici în anii următori. O să-și pună tol bancui. Adio, speță ingrată! Apoi, cu un gest furios, trânti ușa căsuței lui și lăsă în plata domnului speța umană. Capitolul 1. Doi oameni sub același acoperiș. Totul începuse cu un an în urmă. Mai întâi greva poștașilor îi se întârzieri în muncă, scrisorile blocate în birourile de cartare veniseră reveniseră bulucsaci întregi, dei ticiseră două deii din casă. Avusese prea puține zile ca să le citească și să răspundă la ele, ceea ce însemna un efort colosal. Secretarul lui particular, moșu cu bățu, căzuse bolnav, mâinile îi tremurau din cauza atâtor copii pe care îi și i chelfănise, așa că trebuise să fie internat în spital și scos la pensie din oficiu, Că despre Vărul lui Baubau, de asemenea suferind, îi cădeau dinții cu pumnul, ajunsese să fie hrănit cu lingurița, nu mai ieșa deloc din casă. În sfârșit, trupa de spirituși care face oficiul de curierat, hamaluc șofat, fusese doborută pe la jumătatea lui decembrie de o epidemie de oreion. Culmea ghinionului, Moș Crăciun, care este numit și Moș Nicolae sau Moș Vasile în funcție de țară, se încurcase în adrese. Avea el un computer, dar nu știa să-l folosească. Pasămite, moșul era de pe vremea lui Pazvante, cu cerneală, toc, hârtie, plicuri care se lipesc cu limba, timbre multicolore, ștampile și sigilii. Dacă asimilase revoluția tiparului din secolul al XVI-lea, în schimb o pe cea a informaticii din secolul 20. Pentru a compensa aceste neajunsuri, angajase doi asistenți, Zig și Pius, la drept vorbind doi trântori, care în loc să îl ajute să își clasifice corespondența, nu făceau altceva decât să și pună bărbi false și să-i imite accentul. Trebuie știut că Moș Crăciun are un accent foarte pronunțat în toate limbile și mai cu seamă în a lui. Nota: Zic și Pius, doi prieteni plecați în căutarea aventurii, personaje de benzi desenate din Diman și stre, 1925. Încheiat nota. Ca urmare, necazurile se abătuseră asupra lui ca grindina asupra drumețului. Zăpada căzut în cantitate redusă anul acesta, abia dacă se așternuse într-un strat subțirel de vreo câțiva centimetri. În cinci secole de activitate... Moș Crăciun, ajuns la vârsta de 499 de ani, este taur cu ascendent în balanță și cu Venus în scorpion, nu mai pomenise așa ceva. Pe 23 decembrie, la miezul nopții, își părăsi domiciliul așa cum cere tradiția. O ploaie înghețată cădea în versă și, în ciuda glugii, Moș Crăciun fu făcut la iuțeală ciuciulete. Abia decolease cu cortegiul lui greoi de săni și remorciu, adevărată șatră de țigani, când fun conjurat de un roi de aripioare foșnitoare și de chipuri rotunjoare. Îngerașii îl escortau ca de obicei piuind și ciripind, cântând din trompete, melodiile Jingle Bells și Still Nacht. Dar de data asta Moș nu avea chef să le suporte gânguritul. Ia, Volă le șleachtă de puțișoare zburătoare! Lăsați-mă în pace!" Și amenință cu biciușca, îngerașii plecară smiorcăindu-se supărați. O să te spunem lui Omulescu de zăpadă și lui Prunculescu Isus? Da, da?" Moșului îi păru rău că fusese atât de urâcios cu ei. Pentru a-și face curaj, în timp ce sărea peste meridiane și peste fusuri orare, început să cânte cu o puternică intonație bavareză cunoscută numărătoare. Totdeauna în viață trebuie să faci față de la mine învață. Purta pe cap o cască de motociclet, căci uneori mai dădea peste el câte un meteor, câte o ploaie de aeroliți, câte un avion sau un vrăbioi. Și credeți-mă, când îți pică pe țeastă un Boeing, doare rău chiar dacă ești moș Crăciun. La drept vorbind, Moș Crăciun era îngrijorat. Vedea de departe mulțimile istovite care dădeau năvală în marile magazine ca pe câmpul de bătălie și ieșeau de acolo încărcate cu poveri grele. Aproape că putea simține liniștea părinților și a copiilor din ajunul lui 24 decembrie. Era musai să nu-i dezamăgească. În orașe, solul era lunecos și de câteva ori sania derapase, împrăștiindu-și prețioasa încărcătură. Într-o stradă întunecată din Catovițe, polonia, un dulău și înfipsese colții în cizmele moșului, niște weston din piele întoarsă dinainte de războiul burilor, apoi îi sfârșiase pantalonii din tweed de la bun, londonez, cumpărați de la Savills Row în ziua când a fost încoronată regina Victoria și la care ținea mai presus de orice. Moș Crăciun este un fan al dungii britanice și al dublurii de mătase. Notă Savills Row, stradă londoneză cu croitorii ultra-elegante. Încheiat nota. Dat fiind că nu-și găsise sprayul lacrimogen, nu putu să goni dogul decât înălțând o păpușă barbă în mărime naturală, a cărei eficacitate se dovedea fi egală cu aceea a crucifixului care pune pe fugă vampirii. În bătălie, termosul cu cafea, un amestec de arabica și robusta, i s-a spart, după care pe moș l-a mai necat și tusea din pricina gazelor de eșapament. Dar ceea ce era mai rău abia avea să vină. Care va să zică, moșul își împărțea darurile într-o mare metropolă din Europa de Nord. În inima vechiului oraș, ochii un horn de cărămidă roșie, ce ducea într-o căsuță cochetă, cu două etaje, în stil Tudor, unde locuia familia Cruger. Tatăl, spunea carte de vizită, era negustor de vinuri fine și de mirodenii de lux. Tolba târna greu, prea greu, țâncii cereau tot mai multe. Moșul ajunsese la jumătatea hornului, negru ca noaptea, din pricina funinginii. Și sindicatul coșarilor intrase în grevă când auzi de, de subtul lui o răsuflare puternică venind din interior. cine e acolo?" întrebă el agasat în engleză germană și daneză. Dă-te!" răspunse în flamandă o voce de bărbat. Lasă-mă să trec!" Cine ești, dumneata?" Moș Crăciun, bineînțeles! Cine-ai fi vrând să fie pe vremea asta?" Imposibil! Moș Crăciun sunt eu!" i a întoarse moșul pe care îl trecură fiorii pe șirea spinării. Nimic nu îl speria mai rău decât impostorii, dublurile. Ei, nu zău! Da, știi că-i tare gluma!" Moș Crăciun se uită printre picioare și văzun pe numbră o chică deasă și două mâini zdravene, care se încleștau de barele de fier ale scăriței din horn, de-a spinării necunoscutului, mai mare decât el, un sac marinăresc doldora din care se auzea un clinchet de tacâmuri și cristaluri. Dar ce faci, tău acolo?" Nu te mai strofoca, tataia, ai. ai ajuns prea târziu, am făcut deja curățenie, lasă-mă nici vorbă! Dumneata trebuie să mă lași să cobor!" Bărbatul ridică în sfârșit capul. Avea o mustecioară fină și căsca niște ochi albaștri și plin de veselie. Scoase un fluierat ascuțit. Ei, firasal naibi, moș Crăciun! Va să zic că e adevărat totuși. Când o să le povestesc fârtaților, te întreb din nou, ce făși dumneata în hornul ăsta?" După cum vezi, tăițule, eu ies, iar tu intri. Aici unul dintre noi e în plus, așa că tu te roiești frumușel!" Mie nu -mi vorbește nimeni pe tonul ăsta, dumneata mă iei drept negustor de nugă sau ce? N-aveți decât să aflați voi de ce, însă asta era cea mai mare insultă a lui Moș Crăciun. Vai de capul tău, fandositule! Cu atât mai rău, dumneata ai vrut-o! Atunci Moșcrăciun, care nu era tocmai subțirel, nu cântărea mai puțin de 100 de chile pe burta goală și nimene, se lăsă să cadă cu toată masa lui în capul intrusului care se dezechilibră. Cu fundul lui mare, proptit pe țeasta omului, moșul îl sili să coboare iar, la iuțeală, până în cămin, așa cum îndeși un dop într-o sticlă. Amândoi aterizară în mijlocul unui nor de praf. Iși complet nebun, maimuțoiule, stai că-mi rup gâtul! Am la mine lucruri fragile!" Moș Crăciun nu se lăsă înduioșat. Ținându-l pe șarlatan de beregată, îi porunci. Desfă sacul, ticălosule, ce-ai în el?" Nimic, niște flecuștețe." Să văd!" De ce?" Vrei să-ți dau una la fudulii? Câteodată, moșcrăciun își iese din sărite și atunci se dă unor necuvințe prea puțin demne de funcția lui. Nu, fieți milă! Atunci arată -mi imediat ce ai acolo. De acord. Nu-i nimic. Puțină argintărie, niște statuete, ceva bijuterii, câtă susceptibilitate. Ești polițist? Aha, vă să zic că dumneata ești doar hoț! exclamă calmat moșcrăciun, revenind la politețuri. Necunoscutul își scutură mânecile și își frecă nuada verificând să nu aibă ceva rupt. Când îndrăsnie în cele din urmă să-și privească agresorul în față și îl văzu pe moșneguțul ăla rotofei cu barba numai zulufi, moș n-are nimic dintr-o huidumă, îi veni și lui inima la loc, dar moșul cu sprâncenele încruntate îl măsură plin de gravitate. Câți ani ai, băiete? 22 de ani. tânăr în adult, post-adolescent? Câte puțin din toate trei. Trebuie să-ți fie foame, nu-i așa? Nu, am înfulecat la bucătărie un sandwich cu somon și cartofi și când ajung acasă o să mănânc chiar, Mami îmi lasă mereu câte o gustare peste noapte, se gândește că mă întorc de la discotecă. Aha, înțeleg, copilărie dificilă, tată alcoolic, familie dezorganizată. Ba deloc, suntem foarte apropiați, stai că meu are o situație bună, am fost răsfățat și înconjurat cu dragoste. Frate meu mai mare, care are 32 de ani, locuiește tot acasă. Atunci n-ai putut studia?" Din potriva, am o licență în litere și o diplomă la o școală superioară de comerț." Măcar ești în șomoj?" Din păcate nu, am un serviciu stabil la o firmă de intermedieri care mă obligă să-mi exercit talentele numai în weekend. Și cum Crăciunul de anul ăsta cade într-o duminică..." Nu te înțeleg, te revoltă ordinea socială?" Nu în mod deosebit ar trebui." Păi atunci de ce furi?" Dar dumneata de ce ai slujbă de moș Crăciun?" Ce întrebare? Asta mi-e felul, așa m-am născut, e scris în cartea mea de identitate." Ei bine, și eu tot așa ador să șterpelesc, să julesc, să ciordesc, să manglesc, să șutesc, să-și parlesc. Am sufle de hoț." Moșul rămase buimac, se uita la tânărul bine făcut îmbrăcat cu o haină costisitoare de antilopă, încălțat cu niște minunați bascheți albi și care respira numai bunăstare. Hai, moș Crăciun, facem pace, ok? Fiecare cu treaba lui. La urma urmei suntem amândoi în afaceri. E, daia zi, ce le ofere anul ăsta?" Că de obicei, căsuțe de păpuși, trenuri electrice, tobe, mașinuțe, popice, postă pentru păcăleli, cuburi." A, da, tot chestiile la vechi. Fiecare generație pune botul." Da, lucrurile dintotdeauna pentru eterna copilărie. Calitate, stabilitate, securitate." Îmi dai voie să-mi arunc o privire? Întotdeauna m-am dat în vânt după cadouri. Când eram mic, mă duceam să le desfac din zori înaintea tuturor și după aia le împachetam la loc cu grijă. Fără să-i lase moșului răgazul de a răspunde, tânărul deschisese deja cu dexteritatea puncașului profesionist vreo două pachete, desfăcând cu delicatețe hârtia, deznodând panglicile aurii. Contempla obiectele cu o mică grimasă. Moș Crăciun se zborși. Nu te mai atinge de ele, doar nu o să te apuci acum să șterpelești și jucările copiilor. De asta dată mai ai jignit și fără să intenționezi să te ofensez, nu-i nicio primejdie. Ce vrei să spui? Poți să-ți vorbesc sincer? Moșul își încruntă sprâncenele. Ce? Cadourile mele nu sunt frumoase? Ba da, ba da, foarte frumoase, dar uite, de exemplu, macheta asta de corabie, un galion spaniol din secolul al XVI-lea. Cleiul dă pe de lemnul este fragil și se va rupe de la prima izbitură. Culorile sunt terne. nu e adevărat, e un model magnific. Hoțul tuși. O fi magnific, dar e marfă de duzină. Moș Crăciun se congestionă de furie. Îți interzic să-mi judeci jucăriile. Copiii visează la ele de secole întregi. Mă așteaptă ca pe Mesia. Nu te supăra așa, țânci au devenit atât de exigenți. Vor fi mulțumiți, crede -mă.